Bun, și acum rămânem în spațiu, de fapt rămânem mult mai departe, pentru că e joi, vorbim cu Cristian Presură, puțin ter mai târziu decât de obicei, dar nu e nimic cu atât mai bine, este mai așteptat. Bună ziua, Cristian Presură, și mulțumim că ești și astăzi alături de noi. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit. Și înțeleg că, Vic, și tu cu vești foarte interesante și cu vești bune. Iată, știm cum arată interiorul planetei Jupiter. Da, e frumos. Are și un sâmbure incandescent, l-am văzut într-o fotografie, într-un frotiu. Poligoane de cicloni, hidrogen metalic și așa mai departe. Sâmbure incandescent care are 40.000 de grade Celsius. Wow! Măsurat cu exactitate. Da. Nu mă. Da, da din alte măsurători. Am înțeles. 40.000 de, de grade Celsius. De ce scrii? Vrei să ții E mai e mai, e mai decât suprafața Soarelui. Scriu ca să mă pot mira la această cifră de câte ori am uh, uh, cum să spun, uh, mi se pare că e cald afară. Acum, de ce e important să știm? Sigur e e spectaculos că putem să vedem în interiorul lui Jupiter, dar uh, altfel de ce e important? Eu cred că este bine ca să știm uh, ce se află în interiorul planetelor gazoase, pentru că Jupiter este una dintre planetele gazoase din sistemul nostru solar. Mai avem Neptun, mai avem Uranus și ne interesează cum s-au format ele și ce există în interiorul lor. Acum cum s-a văzut? S-a făcut o radiografie? Da, zice că da, cuvântul e cel mai potrivit. Acum șase ani de zile a fost trimisă o, o, o sondă spațială, o navă spațială care se numește Juno sau Iuno, de fapt mai bine spus uh, și uh, a ajuns la Jupiter acum 2 ani de zile și de atunci tot orbitează în jurul uh, planetei Jupiter uh, și măsoară planeta Jupiter cu toate instrumentele de la bord deci într-adevăr o radiografiază cu telescoape, cu aparate de, de măsurare a gravitației uh, microunde infraroșu, tot ceea ce s-a putut pune pe acea uh, navă spațială s-a pus Foarte interesant. Și au aflat secretele. Și au aflat într adevăr secretele ascunse în spatele uh, suprafeței pe care o vedem noi și care este foarte frumoasă, pentru că Jupiter uh, este, cum să zic eu, este un fel de inel de diamant pentru toți uh, cei care au un telescop acasă deci pentru amatori, așa cum suntem și noi pentru că suprafața planetei poate fi pripită printr-un telescop obișnuit, deci nu trebuie să avem un telescop foarte complex, foarte scump ci unul obișnuit îl punem în spatele curții, dacă avem curțe, la țară din oraș nu prea se vede așa de bine decât în anumite momente și cu ajutorul acelui telescop putem să vedem acea suprafață care este plină de dungi orizontale iar dungile acestea orizontale se schimbă în timp, se mișcă într-o direcție sau alta, schimbă culoarea și este un lucru foarte frumos te atrage imediat, în momentul când ai un telescop și îl pui pe Jupiter a doua seară vrei să faci același lucru a treia seară vrei să-l faci același lucru te, îndr te îndrăgostești pur și simplu de planeta asta pentru că poți să-i vezi uh, contururile de pe suprafață ori uh, Iunu a fost în stare să vadă nu numai ce este pe suprafață, dar mai ales ce este în interiorul planetei Au fost surprize? S-a aflat ceva ce, ce nu știam? Este, da. da, da. În primul rând a reușit să confirme modelele care existau deja, de exemplu că Jupiter are un ocean de hidrogen lichid care devine după aceea și metalic, la atunci mai mare dar a putut să afle și lucruri noi și poate că cel mai frumos dintre aceste lucruri este înălțimea suprafeței. Deci acea culoare pe care o vedem noi cu telescoapele noastre de amatori pe suprafața planetei este dată de nori care sunt formați din cristale de amoniac înghețați. Cristale care schimbă culoarea și din cauza asta și suprafața schimbă culoarea și aceste cristale se găsesc în atmosfera de sus și formează nori. Ei bine, eu nu am putut să măsoare adâncimea acestor nori. Iar cifra este impresionantă. Ei sunt înalți de 3.000 de kilometri. Wow! Spune-ne Cristian Presură, cam care, de ce ordine diferența de temperatură între cei, cele 40.000 de grade Celsius din sâmbure și cristalele înghețate de amoniac? Este vorba de un balans. În primul rând trebuie să știm că Jupiter e o planetă mare și din cauza că este o planetă mare uh, generează o presiune foarte mare asupra sâmburului din interiorul lui Jupiter. Uh, acea presiune foarte mare conduce mai departe la o temperatură foarte ridicată. Deci este normal să avem 10.000 de grade Celsius în interiorul uh, planetei Jupiter. Pe de altă parte, planeta Jupiter este mai departe decât Soare. Nu este încăzită așa de mult de Soare decât, să zicem, planeta Pământ sau planeta, uh, sau planeta Venus. Deci, cu alte cuvinte, la exterior este totuși mai rece. Și până la urmă e vorba de un balans între uh, energia care este generată de interior și energia care este primită de la Soare. Iar în cazul planetei Jupiter este un balans uh, pe invers, în sensul că ea generează de două ori mai multă energie decât primește de la Soare. Cu alte cuvinte, în termeni simpli, putem să spunem că ea se răcește. Și... Uh, atunci cumva e de așteptat că la exterior, după atâtea miliarde de ani, putem să spunem, este de fapt mult mai rece decât la interior. Da, foarte interesant. În orice caz, e fascinant. Pe dreptul fascinant ce se întâmplă. Și imagini frumoase, eu da. rămân la cea cu tele a telescopului nostru, pentru că, într-adevăr, planeta uh, Jupiter e foarte frumoasă. E o perlă așa pe... Uh... Eu perlă de, pe cerul nopții de, și de. Uh, uite ca să spun Dan uh, am reușit și eu să fotografiez cu telescopul meu în detaliu uh, Marea Pat, Pată Roșie care este una dintre lucrurile frumoase pe suprafața planetei Jupiter și cu această ocazie am aflat că acea Mare Pată Roșie există de fapt de doar 100 de ani și A. peste 100 de ani va dispărea. Da, eu căutam cuvântul chevalet pe care l-am găsit până la urmă Uh, mai târziu decât m-aș fi așteptat Printre, cuvinte. Printre cuvintele rătăcite pe aici Prin studio uh, Nu știu dacă tu ai ascultat emisiunea noastră Până acum uh, Am vorbit puțin mai devreme despre furtuna solară Care ar fi trebuit să se producă ieri Conform presei Conform presei. Presei, uh, bovicene și de dincolo Și de nu de am înțeles că nu numai Din bovicene și asta vreau să te întreb În Olanda Preza cum v-ați uh, Speriat de această furtună solară? Uh, cred că deloc. În Olanda nu a fost decât o singură știre de știință ieri, uh, cea despre moartea lui Stephen Hawking. Da, nimic altfel. Nimic altceva. A, pe dacă plouă atât de mult în Olanda, sigur că da, nici nu vă interesează furtunile solare. Ce să zicem. Lasă că plouă și în România după de vreme. În de fine, românia. da, în fine. Astăzi n-a plouat. Ba da, a de dimineață. Fi... Aici Hai să spunem că totuși există un standard mai ridicat uh, de știri care sunt după aceea filtrate spre uh, internet și spre mai ales spre televizor. Sau poate Il, un... Are un standard mai ridicat. Sau poate un dezinteres mai mare pentru știri de știință. Nu, n-aș putea să spun din contră. Pot să confirm faptul că interesul pentru știință este mai mare, interesul pentru carte este mai mare. Nu, nu este vorba de astfel așa ceva. Zice că din contră, acest interes pentru cărți, pentru știință a deducat în mare parte populația și probabil că nu, nu mai gustă astfel, astfel de știri. Exact, la aceste fake news Care, să știți că Și în Olanda mai sunt lucruri de genul ăsta Dar le mai văd pe undeva pe la miezul nopții Astrologie la miezul nopții, la televizor Există în Olanda Ar trebui dar să dorm la miezul nopții, cumva. să știi Tocmai am aflat astăzi că somnul e fa face foarte bine Și mâine ziua mondială a, a, a somnului de. Și mâine ziua mondială a, a somnului 10 ore dormim <laughs> Mulțumim foarte Mulțumim mult, Cristian Presură, care de obicei atent și treaz și la datorie Și cu, și cu vorba potrivită, cu replica potrivită totdeauna. Foarte interesant subiectul de astăzi Mulțumim încă o dată, ne auzim săptămâna viitoare La revedere, la revedere. La revedere. Cristian Presură, Eindhoven, Olanda Bună ziua, dragi ascultători! La microfon, Cristina Ghidoveanu. La sfârșitul săptămânii viitoare va avea loc cea de-a șaptea ediție a Târgului de Carte SF și Fantasy Final Frontier, organizat de bookblog.ro la sediul Universității Dimitrie Cantemir. Se vor întâmpla multe cu această ocazie, dar pentru că printre participanți numără fan clubul Tolkien, aș dori să vă aduc aminte cât de mult v-a plăcut stăpânul linerelor prima oară când ați citit cartea, cu ajutorul unui comentariu al lui Liviu Radu în lectura lui Ștefan Ghidovenu. Poate vă convinge să luați câteva lecții de limba elfă la târg. Această carte ridică o problemă interesantă. Cărui gen aparțin? Dacă ar fi să ne luăm după Alexandru Mironov, unul dintre admiratorii declarați ai lui Tolkien, este un roman SF, poate cel mai bun roman SF. Cu tot respectul pe care îl porc domnului Mironov, nu pot să nu mă întreb, care e elementul științific al trilogiei lui Tolkien? Stăpânul inelelor este un bas metaforă ca și poveste fără sfârșit sau ultima licornă aparține SF-ului sau genului fantasy. Numai că aici nu e vorba doar de o confuzie sau de o tentativă a fanilor de a încadra în genul favorit orice carte bună. Aici este vorba de un aspect conceptual pe care domnul Mironov l-a intuit foarte bine, pentru că există anumite afinități între gândirea domniei sale și cea a lui Tolkien. Trilogia profesorului englez se caracterizează prin folosirea unui anumit gen de supranatural. Inele cu puteri magice, vrăjitor, ele, gnomi, făpturi de coșmar, Toate acestea n-au ce căuta într-o lume a rațiunii. Numai că în lumea aventurilor păstrătorilor inelului nu există ideea de divinitate, nu există temple, nu există preoți, nu există credință. Acea lume e o lume ateie, în ciuda supranaturalului minor care o impregnează.